și, în și pe pământ, tată, și Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine ibiți ascultători, programul I102, prin preotul Valeriu. Textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața versetelor 10 și 11, pe care le vom citi împreună pentru întregirea înțelesului din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Mai înainte, însă, să citesc o poezie care se potrivește foarte bine timpurilor în care trăim, intitulată Astăzi când cobori. Astăzi când cobori, Iisuse, iar în lumea păcătoasă, ca să bați la orice poartă și să aștepți la orice casă, bați și la palat cu cântec, bați și la bordei cu jale, bați la toți și aștepți să facă loc și poposirii tale. Duci cu tine bucurie pentru inimă și casă, să dai tuturor acelor ce te ascultă și te lasă, dar n-o i veselie, cântece și vorbe multe și la tine n-are vreme nimeni alt să mai asculte. Nu e parcă nicio casă, nicio inimă creștină să te aștepte ca o dată cu cânteri și cu lumină. Prea ești parcă altfel astăzi și în glasul tău răsună, Prea tot dragoste și milă, și îndemnă la faptă bună. Și nu-i place lumii astăzi la de acestea să asculte, în așa de multe locuri te întâmpină insulte. Căci e cultă lumea astăzi, de-al tău nume e rușine. Vai cum vor mai bate și ei și se vor ruga de tine. Desigur, cei care îl cunosc pe. Marele poet Traian Dorz au înțeles imediat că este o vorba de poezie de-a Dumnealui, care se încheie cu un vai amar. Dumnezeu să ne ferească pe toți, avem parte de acest vai. Astăzi, așa cum amintim mereu în programele noastre, Domnul Dumnezeu bate la ușa inimii noastre cum scrie și poezia aceasta. El bate astăzi ca să ne dea ceva, vrea să ne ofere, vrea să ne ajute. Astăzi bate și așteaptă să-i deschidem ca să ne aducă o veste bună. Astăzi Domnul Dumnezeu bate la ușa inimilor noastre, cum a bătut și la ușa bogatului din pilda Lazar și bogatul. Bogatul nu și-a făcut vreme niciodată să stea de vorbă cu Dumnezeu în legătură cu starea sufletului lui. S-a uitat spre el, s-a rugat la el, însă a fost prea târziu că odată ce a trecut de pe pământ a ajuns în văpaia în care grozav se chinuia. Cine îl ține astăzi pe Dumnezeu în afară de inima lui și nu vrea să-i facă loc să vină în inimă să-l facă fericit, Va fi și El ținut în afara inimii Mântuitorului pentru toată veșnicia. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul la care ascultăm, sensibilizându-ne inima, să auzim ciocănitul Tău la ușa inimii noastre și apoi să-ți dăm drumul în inimile noastre să ne aduci mântuirea pregătită de Domnul Isus Hristos, Fiul Tău prea iubit, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Treptându-ne către lecțiunea noastră de astăzi, iubiți ascultători, vom citi versetele 10 și 11 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Sigur, recunoaștem aici sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le-a adresat, este dialogul scurt dintre el și femeia păcătoasă prinsă de farisei adusă la Domnul Iisus cu intenția ca să-L prindă cu vorba. Așa după cum știm, ei însă s-au prins pe ei înșiși în plasa pe care o pregăteau Domnului Iisus, așa cum toți oamenii se vor prinde singuri în toate măsluirile cu care se scuză acum că nu vin la Dumnezeu în ziua judecății. Ei toți au plecat rușinați pentru că Domnul Iisus le-a spus, primul dintre voi care nu are niciun păcat să pună mâna pe piatră și să arunce în ea. Și atunci fiind mustrați de cugetele lor, spune cuvântul în versetele dinainte că au plecat toți începând cu cel mai bătrân până la cel din urmă. Și după ce au plecat toți, Domnul Iisus a întrebat-o pe femeie, nu te-a osândit nimeni? La care femeia spune, nimeni, Doamne. Și atunci Iisus i-a zis, nici eu nu te sândesc. Și cum era să o cel ce era harul întrupat când n-au sândit apărătorii legii, ci au plecat unul câte unul de lângă sufletul căzut între trâlharei păcatului? Da, Domnul Isus n-a deschis cartea legii pentru niciun păcătos. El n-a adus blestemul legii dreptății, moartea, ci harul veșnic al iertării și al vieții lui Dumnezeu. Căci el a venit să ridice blestemul și să aducă harul, nu să-l aplice păcătosului. Cei credincioși Aceia care fac parte din Hristos din trupul lui, au Duhul lui, au felul lui de a fi în toate privințele și în privința aproape lui celui care este căzut. Ei nu o sândesc pe nimeni și mai ales sunt foarte atenți cu sufletul care se află lângă Hristos. Traian Dor spune într-una din explicațiile sale asupra acestui verset. Nu vă grăbiți niciodată să o sândiți vreun suflet, oricât de vinovat ar fi, dacă stă cu pocăință în fața Domnului. Feriți-vă să o sândiți pe acela pe care Dumnezeu nu-l mai o sândește. Suspină pentru aproapele care greșește, spune Sfântul Nil Sinaitul, pentru că odată cu aceasta să suspini și pentru tine, fiindcă toți suntem vinovați în ale păcatelor și toți suntem vrednici de osândă. Isus de deci ce a zis, nici eu nu te o sândesc. Cel mai ușor lucru este să o sândești pe cineva. Mai greu însă este de a-l înțelege și a-l ajuta cu milă și cu dragoste. Trăim într-un mediu păcătos unde ușor poate aluneca cineva și în căderea lui să și rupă vreun picior sau vreo mână. Ce trebuie să facă cel care are Duhul lui Hristos? Să se aplece la fel ca și Hristos cu deosebită atenție, cu deosebită milă și dragoste ca să-l ridice din căderea lui și ridicându-l să nu-i stârnească dureri mai mari. Apoi să-l lege cu grijă, să toarne unde lemnul alinător al cuvântului mângâietor al lui Dumnezeu și astfel să ajute la vindecarea lui. Dacă pentru cel căzut trupește, ne doare și sărim să-l ajutăm, căci oricât de tir tiran ar fi cineva, tot rămâne mișcat de nenorocirea în care a căzut aproapele, cu atât mai mult trebuie să-l ajutăm pe cel care a căzut sufletește într-o nenorocire. Dacă ai numai învățătura lui Hristos, dar nu ai și Duhul lui, atunci te vei grăbi să o sândești pe cel căzut. Hristos, în vremea aceasta a Harului, n-a venit să o sândească, ci să mântuiască, să mângâie și să vindece durerile. El nu o sândește pe nimeni. Să învățăm de la El ca să nu o sândim pe nimeni, mai ales când vedem un strop de părere de rău, când vedem și simțim dorul celui căzut după ridicare. Și chiar dacă n-am vedea acest lucru, tot să nu o sândim, ci să ne grăbim la ridicarea lui. De multe ori cel căzut și-a pierdut cunoștința și nu-și mai dă seama de căderea lui, de rănile lui și de pericolul de moarte în care se află. Când vedem această stare de lucruri, cu atât mai mult să-l înțelegem și să-l ajutăm. Interesant este că femeia prinsă în păcat și adusă la Domnul Isus era o sândită de toți, dar, până la urmă, Stând în fața Mântuitorului, n-a mai osândit-o nimeni. În fața adevărului nimeni nu mai are curaj. Și când părâșii nu te mai osândesc, cu atât mai mult nu te va osândi Hristos. Copiii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Isus, sunt în lumea de acum alinători de suferință, nu judecători neînduplăcați. Copiii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Hristos, sunt călăuze nu pândari, sunt samariteni milostivi, nu preoți sau leviți nepăsători oficiali și reci. Cel care miluiește pe altul va fi și el miluit. Cel care osândește aspru va fi și el osândit în ziua judecății. Cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Să avem în noi Duhul lui Hristos nu numai învățătura Lui, și atunci vom putea face lucrarea lui de împărțitori, de alinare și viață. Du-te și să nu mai păcătuiești, a zis Isus. Cel care a fost cu adevărat iertat nu-și mai permite să se întoarcă iarăși la viața de păcat în care a trăit. Femeia adulteră, iertată de Domnul Isus, deși nu ne mai spune nimic Evanghelia despre ea, crede totuși că nu s-a mai dus din nou pe căile păcatului. Tradiția spune că această femeie s-ar fi numit Suzana. În Noul Testament se vorbește de o femeie Suzana, pe care o întâlnim alături de Maria Magdalena și Ioana, femeia lui Cuza, în grupul femeilor ce urmau pe Domnul Isus și îl slujeau. Aceasta se vede la Luca, capitolul 8. Suzana nu mai este amintită în altă parte și nici nu ni se mai dau alte date despre ea. Se prea poate ca această Suzană, atât de puțin cunoscută în Sfintele Evanghelii, să fie una și aceeași cu femeia iertată de Domnul. Du-te și să nu mai păcătuiești! Trimiterea Domnului Isus este o trimitere pe calea vieții, calea acea nouă și vie a Sfințeniei și a ascultării de Dumnezeu. El niciodată nu trimite sufletele în altă parte, nu le trimite pe căile păcatului, ci le trimite în sine. Cel sfânt și adevărat. Dragul meu, ai venitul la Domnul Hristos? Te-a trimis El pe căile sfințenii și ale adevărului? Cercetează-te. În versetul următor, la versetul 12, după ce s-a încheiat episodul cu femeia aceasta, citim că Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt Lumina Lumii. Cine mă urmează pe mine? Nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Tot timpul celor trei ani și jumătate cât Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu, a umblat pe pământ vestind Evanghelia, viața lui de lucrare a fost o luptă îndrăjită cu cel ce îi se împotriveau necurmat și cu puteri tot mai sporite cu partea cea mai religioasă a poporului evreiesc, adică farisei, cărturarii, bătrânii și preoții. Dar cu cât era împotrivirea mai mare, mântuitorul nostru era mai hotărât să nu cedeze. El lua din nou cuvântul, înălțând unicul adevăr al lui Dumnezeu, de care omul păcătos avea nevoia cea mai mare. Isus le-a vorbit din nou. Să fim cu toată luarea minte când ne vorbește Domnul Isus din nou, El are de spus un adevăr de mare însemnătate pentru noi. La fel când și noi avem o trimitere din partea lui Dumnezeu, ca să ducem adevărul cuvântului său și întâlnim împotrivire la oameni și la asemenii noștri să nu cădem. Medicul nu cedează în fața bolnavului care nu vrea să ia medicamentul dătător de sănătate, ci caută noi și noi mijloace ca să îl poată da. Isus a zis, eu sunt lumina lumii. Cuvintele, eu sunt, în limba ebraică înseamnă Yahweh, Jehova și au înțelesul, cel ce este prin sine însuși. Eu sunt lumina lumii, adică El, Mântuitorul nostru, este lumină prin firea Lui, prin sine însuși, prin tot ce este El, prin toată mișcarea ființei Lui. Domnul Isus, lumina adevărată, a împlinit tot ce făgădeau luminile care fusese în lume înainte de venirea Lui pe pământ. Lumina Domnului Isus este de neîntrecut. Ea-mi trece strălucirea soarelui. El îmi ceea ce nimeni altul nu poate să-mi dea. Numai când El este răscumpărarea mea, atunci noaptea păcatului se schimbă în zi. Trebuie să recunosc slava Lui neasemănată de mare. Lumina Domnului Sus este veșnică. Nimic nu o poate stinge. Câteodată se pare că ea a dispărut din inima mea, dar când privesc spre Domnul, mă înviorez din nou. Trebuie să mă bucur că moartea și locuința morților nu pot să nimicească. Oricine poate să aibă lumina Domnului Isus. Soarele dă lumina fără plată și luna ia lumina de la soare și astfel ajunge și ea luminoasă? Domnului meu îi place să-și împartă darurile, să le reverse în sufletul meu golit. Datoria mea, ca și a lunii, este să primesc dernicia lui și să strălucesc în bătaia razelor care vin de la el. Pentru aceasta trebuie să stau în strânsă legătură cu el și el să fie totul în viața mea. Domnul Isus face ca învățătura sa să iasă din faptele și lucrările sale. Lumina care luminează pe orice om strălucea acum în fața multora. Această lumină era viață pentru cine voia să o primească. Cei ce ispiteau pe Mântuitorul nostru n-au primit lumina lui, ci au plecat din fața locului, au plecat în altă parte și dacă au plecat din fața luminii, n-au putut să ajungă decât în întuneric. Soarele își împrăștie lumina sa la fel de bogată asupra sticlei curate ca și asupra celei prăfuite, dar numai cea curată răsfrânge strălucirea primită. Sticla îngropată nu primește niciun fel de lumină, deci nu e de ajuns să aflăm lumina, ci trebuie să rămânem și să umblăm în lumină ca să fim lumină. Mersul luminii este drept, ea nu face abateri, nici curbe, nici nu se oprește din mers. Eu sunt lumina lumii. După cum se știe, lumina este suma totală a culorilor spectrului. Raza de lumină, trecută printr-o prismă, se desface în culori. Desfăcută însă nu mai luminează. Culoarea nu dă lumină oricât de frumoasă ar fi. Cu toată dreptatea, Goethe spunea, culoarea este suferința luminii. Domnul Isus este lumină, nu culoare. El nu aparține niciunei culori. El nu este nici naționalist, n-are nici culoare politică, socială sau religioasă. Cine vine la el cu adevărat este izbăvit de păcat și de întunericul oricărei culori. Devine lumină. În Tibet, lumina clară simbolizează conștiința necondiționată, liberă de tot ce este pământesc, curată, cerească, Conștiința transcendentă, dincolo de gândirea obișnuită a unui om pe deplin trezit. Creștinul adevărat este lumină, este ca și Hristos, este practic părticică din trupul lui Hristos, trupul lui Hristos fiind biserica cea vie, care este lumină și nu culoare. Cine lucrează după adevăr, vine la lumină, spune Domnul Isus. Adevărul te eliberează de orice fel de întuneric. Întuneric moral sau al culorilor Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric Ci va avea lumina vieții Așa spune Domnul Isus. Cine se ține de soare are lumină și căldură Cine se rupe de el rătăcește în întuneric și sfârșește în moarte Domnul Isus zice deci că acela care îl va urma Va avea lumina vieții A urma pe Domnul înseamnă a urma felul lui de a fi numai așa se ajunge la lumină. Dar cine nu urmează felul lui, trăirea, gândirea, lucrarea și duhul jertfei lui, acela umblă în întuneric în toate privințele. Nu poți să urmezi Domnului Isus, având un picior în lume, adică și în lumea religioasă în felul ei de a se închina, și pe celălalt cu cel ce urmează pe Domnul. Așa ceva nu se poate. Ca să poți avea lumina vieții, ca să te poți bucura de viața al cărei cuprins este Hristos însuși, El fiind singurul care face inima desăvârșit de fericită și în stare să vadă toate lucrurile cum le vede de Dumnezeu, deci ca să poți avea lumina aceasta vieții, trebuie să părăsești tot ce ține de lume și să urmezi Domnului pe calea pe care a mers El aici pe pământ. Acest adevăr este ușor de înțeles. Lumea zace în întuneric, inima omului este în tuneric. Trebuie ca lumina dumnezeiască să strălucească în el. Această lumină este viață, cum este lumina în lumea văzută. Orice viață de pe pământ, lipsită de lumina soarelui, piere, moare. Se spune că un credincios a așezat împreună cu câțiva frați într-o vale care era atât de pustie, de neroditoare și de ciudată, că fusese numită Valea Morții. Plin de nădejde, credinciosul a lucrat acest pământ. Așa de neroditor. Și știți ce s-a întâmplat? Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, câmpia neroditoare, lucrată de această mână de credincioși, a ajuns o adevărată grădină. Locuitorii din partea locului, când au văzut această minune, i-au dat numele de Valea Luminii. Nu sunt oare unele familii, unele localități și unele suflet un fel de vale a morții? Totuși ele pot să ajungă văi de lumină, pline de viață și de adevăr. Acolo unde Dumnezeu găsește oameni gata să primească pe Domnul Isus Hristos ca înțelepciune, neprihănire, sfințire și mântuire, acest soare al vieții va lumina tot ținutul întunecat de păcat. Va avea lumina vieții, spune Domnul Isus. Viața trăită clipă de clipă pe urmele Domnului Isus este adevărata lumină. Numai cunoașterea cu capul a învățăturii Mântuitorului nu înseamnă lumină, ci trăirea practică a acestei învățături este lumina vieții. Nu teoria luminii, ci lumina însăși biruiește întunericul. Nu teoria despre soare ne aduce nouă lumină și căldură pe pământ, ci apariția corpului ceresc, corpului solar, a acestui astru al cerului, ne aduce viață, lumină și căldură. În versetul 13 citim că la uzul acestor vorbe, fariseii i-au zis, Tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Fariseii iarăși sunt prezenți. Oriunde se mișca Domnul Iisus, fariseii și cărturarii, reprezentanții religiei, erau de față, pândind și interpretând orice cuvânt și orice gest din partea scumpului nostru Mântuitor. În cele spuse în versetul de mai sus, Fariseii își amintesc, poate, de cele mărturisite în trecut de Domnul Isus cu ocazia unui praznic, când a spus el, Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată, la Ioan 5,31. Într-adevăr, ca om, Domnul nu mărturisea despre sine însuși. În capitolul 5 am văzut că patru mărturiseau despre el, dar aici, ca Fiul lui Dumnezeu, ca fiind lumina lumii cum s-a prezentat acum, Mărturisea ce era el. Deci mărturisirea pe care o face acum este dintr-un alt unghi. Nu este de trebuință să spui că soarele luminează, de îndată ce se arată oricine este încredințat de acest lucru. Domnul Isus era lumina. și femeii văzuseră bine acest lucru, căci a luminat cu privire la starea lor de păcat. Când spui cu gura despre tine un adevăr pe care îl mărturisești puternic cu viața, și este cunoscut de cei din jurul tău, spusele tale nu izvorăți dintr-un duh de mărire, după care umblă tot timpul eul vechi. Dacă spui, spre exemplu, sunt copilul lui Dumnezeu, sunt urmașa lui Hristos, adică creștin, mărturisirea aceasta cu gura nu înseamnă mândrie dacă este izvorâtă dintr-o realitate lăuntrică. Această realitate însă trebuie să aibă o reflectare în afară, în trăirea de fiecare clipă în mijlocul oamenilor. Este chiar o datorie principală ca să poți mărturisi cine ești, care ți este rostul pe pământ și încotromergi. Când Pavel, Petru, Ioan își adăugau titlul de apostol, era oare o mândrie din partea lor? Nu era aceasta o realitate în ființa și lucrarea lor? Dacă un medic spune că-i medic, se poate să acest lucru ca o îngânfare din partea lui? Dar cum să-și poată împlini menirea lui printre oameni? Numai când spui ce nu ești, este o mândrie prostească din partea ta și când mărturisești gânduri și planuri egoiste care păgubesc pe semeni, atunci mărturisești propriați persoană. Da, aceasta e o mărturie falsă și primejdioasă pentru oamenii din jur. Domnul Iisus mărturisea ce era El ca trimis al Tatălui. Trăirea și lucrările Lui strigau cu putere acest adevăr. Dar tu, dragul meu, ce mărturie depui despre tine însuți? Cine ești tu, dovedit prin trăirea ta de clipă cu clipă? În versetul următor, la versetul 14 din Ioan capitolul 8, unde ne aflăm, citim. Drept răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici de unde mă duc. Minunate sunt răspunsurile Domnului Iisus, fie la întrebările dușmanilor, fie la întrebările prietenilor săi. Din ele se desprinde aceeași lumină dumnezeiască a unicului adevăr de care au nevoie toți oamenii din toate timpurile. În cel credincioși există doi oameni, omul nou și omul vechi, firea pământească și firea cea nouă duhovnicească, după cum ne este arătat în multe din epistole. Mărturisirea, fie cu gura, fie cu trăirea, pe care o face credinciosul, arată una din cele două firi. Firea veche, dacă nu veghează și nu și-o dă morții zilnic, sau firea nouă. Dacă rămâne în supunere și ascultare de Duhul Sfânt, când credinciosul mărturisește despre lucrarea pe care a făcut-o și o face Dumnezeu în el, și acest lucru e văzut de toți, mărturia lui este adevărată. El nu mărturisește decât pe Dumnezeu care lucrează în el. Dacă însă mărturia lui are în vedere interesele lui pământești, ale familiei sau ale grupării sale religioase, Mărturia lui este egoistă și primejdioasă. Domnul Iisus mărturisea cu gura ceea ce era el, de fapt, ceea ce era în viața sa, cu trăirea sa. El mărturisea obârșia și ținta sa. Ca să spui cine ești, de unde te tragi și încotro mergi, nu numai că nu este o mândrie, ci mai mult decât atât, este chiar o datorie simplă, naturală, pe care o impune viața. Cine nu știe să spună despre sine aceste lucruri, este un întunecat, este un om anormal. Iisus le-a zis, Eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Aici este toată taina puterii de biruință și de roadă în viața credinciosului, cum s-a zis, adică să știe de unde vine și unde se duce. Numai cunoașterea adevărului îți dă lumina vieții. Cine nu cunoaște adevărul în părțile principale ale vieții, este un orb, nu știe nimic și merge la voia întâmplării, până cade în prăpastia morții. Cum putem cunoaște adevărul? Numai într-un singur fel, venind la Domnul Isus cu credință și pocăință, lepădându-ne de noi înșine și de tot ce aparține vieții vechi și rămânând în el și în cuvântul lui. Ca să știi cine este Domnul Isus Hristos, de unde vine El, pentru ce a venit El pe pământ și unde merge El, este condiția principală a mântuirii tale, dragul meu. El a venit din sânul Tatălui și merge în sânul Tatălui, cum se va vedea la Ioan 16 cu 28. El a venit pe pământ ca să aducă în sânul Tatălui pe toți copiii lui cei risipiți. El a venit ca să aducă toate cele prăștiate de satana prin păcat într-o desăvârșită și fericită unitate în Dumnezeu pentru ca el să fie totul în toți. Cine prin credință rămâne în Hristos, înțelege limpede marele adevăr al unității creațiunii lui Dumnezeu și al împărăției sale veșnice. Domnul Dumnezeu să facă, iubiți ascultători, ca prin venirea noastră la Domnul Iisus și primindu-L în viețile noastre, să facem parte din aceia care vin din sânul Tatălui și merg înapoi în sânul Tatălui. Iubiti ascultători, marcăm la punctul acesta încheierea programului I102 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Momentele care ne-au mai rămas până la epuizarea celor 30 de minute ce ne sunt acordate, le vom folosi dând citire unei poezii al cărei titlu este Câte zile pe pământ. Câte zile pe pământ le-am trăit în legământ, numai soare cu Iisus și lumini din cer de sus, bucurie, desfătare, numai pace și cântare, numai binecuvântare mi-au adus. Dar atâtea ceasuri seci, să nu le mai am în veci, le-am trăit fără Hristos, fără chipul lui frumos. Mi-au făcut viața pustie, numai plâns și sărăcie, numai drumuri de mânie, tot mai jos. Doamne, câte zile-mi dai, făle tu un colț de rai, cu poteci de paradis, prin dumbrăvi cu cer deschis, să înflorească trandafirii cu miresmele iubirii și cântarea izbăvirii, ca într-un vis. Amin!